Sarrena bat jotailio bat printzipiaarekin jarraituz IPK elkarteak zortzigarren urtez jarraian lentzero rock festivala antolatzen du. Festivala ostirla hoan arrattzateko hiruretan abiatuko da, eta ikan arte kontzertuak, animazioak eta tailerrak iizanen dira. Ekimen honek helburu sozel bat du. Endaian, aur guztiak egoberritan jostailu bat ukan dezaten, baita ekonomikoki egoera sailetan diren familiak ere. Horretarako festivalaren sarreran jasotzen dituzten jostailu guztiak derentzat sozial zentroan prezio herrikoietan salgai jartzen dituzte. Aniagarat IPK elkarteko kidea. Animazioa hori da animazio sozial bat, kultura bat eta Horeinda, uh, sortzi garrne dizioa guretako. Principioa da guretako jostailu bat, sahera bat. Elburua da guretako ikartzea um, egu berri uh, on bat, enda jako familiari Hortako jostailu guzi horiek ekartzen ditugu endaiako zentro sozialan egiteko da gune bat guziak, eta jende guziak etortzen aldira errosteko jostailu horiek. Hora endaiako famil guziak aukaitan aldute eh, jostailu bateko behiko, eh, guretako da importantaena. Olentzero rock festivalaren aurreko ekitaldian, mila eta berreun jostaiu biltu zituzten eta endaiako berreun da berrogei familia proiektuarekin bat egin zuten.